او څه جین تا غواړی هغه د خبره نه ده نو زما استاد د تا پر جین کې تاولید او دا غیذ مود مخوره دې سیت ما سبق ته را سوید او زنه غوړم چې موږ سبق او شو زمو طالب شاه دا دې کتابونو په غوښته د لوی سوبیا د کې چقبلتا نو وشه کوو سارنته احمد خارون وشه او ورځې کې داسې چې دا هغه خپلواک دا غجل او تسو او تسوک کې او علم کې ام په دغه کې دی نو د خپل واقعیا لیکن په عزت او ژړوب دي په کلاړه موما داخله کوله نو داخلي خو خپل ځلړ ماته تا وایي چې تاسو داخله مو شئ تر څو خو ما ورته دا وایلی چې ولې بلکې نو تازه چې دغه موږه لنګره کې ځامست وایي چې دای دو او دا څلې باندې په ټولنیو باندې د هر طالب د پاره د یو یو کورن رټې راځي یا څو طالبان د فاران څخه په ځخه کوي اوس په کورن ده پاتې چې موږ دا وګوښتلو نقشه رټې موږ سره ورته ودی نا و علیکم سلام ما د څنور دتي وځي بل کور پاتې نه ده چې موږ ستو ودی په اړه نه زم ما ورته دا مليک و دېوال دغه ما په داخله نه راکوي چې روټین تنظیم نسته لکه نو روټین تنظیم به زه پرولو ما څه د سبق دا ورې دې اجازه خپل خپل روټین خپل برداشت کولای زه اغه خپل روټین خپل برداشت کولای چې بس بیا د داخله شو او ما د روټین تنظیم نو تما خپل اوره سبق وایي دې سپیچ تاسو تاسو ته ناظم نے اجازه ورکړه چې زموږ وطن په سينه باندې وایل تا بازار هو هغه بازار سبزی بازار او سبزی بازار په بل اړ مو دې چې با ام پڑھلې زده کړې کوتي په ښکلا کې چې با کور زده کړلې ده کې کوتي دا خپل شه پڑھلې ده کوټکی په میتون راغلم اذابه مدرسې کراړو دا په دې ځل هغه باندې وایما ټول کا څامغ باندې گزاره کړی دا یو رځمانه څخه دا نه الله چې هغه بازو خپل ته چې ول مقامره کړې دې داسې نه ورکړې ډېر سختو مجاهدین شطرینه په خراسټن او طالبان اول پختنه چې څو روتي چې کوه نو ماکه ماول ولې کېږي د روتي په څیر ترنارې روتي صحیح دا پهنا دا چې روتي صحیح دې د ورګونو کلي او بل شردار چې جګړې ته څو کله خوبه چې جې تاسو ته یو روټه استداه یو ارتقي دي واه نذنا افاريو څخه دې تر دې دغه الله یو ټول مقام ولري ته کوشش کیږي چې سمره شکتي تیری چې سمره تکتي شریتي دا دا ریڅه محمد سلیم اور بو حنیفہ صاحب شروع ہوا امام محمد سے پہلے کہ سبق پہلے اور دیو فل خلق و ترانگ رچرا مسلم محلہ کا درس شروع اگر تم سمہر ہو وقت میں استفادہ کرتے تب جو ما کر سبگل نظام نظر دی وقت میں تا چھلے رہے نور اصل کو تداول ہے تمہیں بتا دے فار نظام کو سوال ہے کیا بتا رہا مرلې په باندې پدې چې هغه ارتېبته اسو مې یاستنه او په دوه بحثه تا نو محمد چا سروم ونه لګیا بیا پدې دوران کې ماښاپتی چې براغه محمد سره مطالبه درڅو کټې ځای او کتاب تاسو را محمد سره دوی څه هم اکثر مشورې درته مې درته ماکر په وخت بیاغه دلته چې یو وخت افغانستان یکل څن یو تن دې بلکې د دې په دغه کې متاخه دا اورنګي ماته درځه هغه ورته ویلی سيدو نو امام شافعي سبا محمد سبا امام شافعي کله په خپل اصلي صاحبې باندې صورت وده په صورتو امام شافعي سره خپل نه مول دی وایي تر اخليپور دغه په دوران کول ته رسېږي هدي او جذبه و د علم د حاصلولو لپاره په انداز کې څه و خپل مقصد نه 프리کو ده. د دې وجهي نه دا لا ده چې خپل پدې د دې تختې دې مذاهب کې. خو کنه څوري او یو دا کی موږ وصولو او را موږ سره حرکت کوي چې څنګه موږ هغه موږ سره حرکت مو او دغه طالبان او بڅ چې درک لګیدو مشوره کوي او سفر خپل ورځی پاتې څلور ورځې یا کتاب ترتیبولو لپاره دا کار کو د تصدیق مو درې پښو د او دا یو کار کې او څنګه چې ده موږ سره تکرار سبا به بل شی په اورز وبازس دې ترې پام ثویله په دې ما سره راغلاس نو سبا چې څه توګه څنګه توخته یو قصوځ کړی دی چې تا چپل یوه شي گئے سم یوګا کې طالب و دی څلم مې سره د تومره کړي هوا چې څنګه دې سفر کوي هغه د تاسو وروسته په لاس د یو راځم چې چا کوي دغه سره سريو نو نحسه و ديږي چې ديځې پرابله علاوه تر څو نو په پرابله او چې نو دا یوه مشارکې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 رمال د دې یو ملات مو د دې په اړه ها ما حاله ما تاګه هغه دې وی مالته چې دا پېراتي پزما مو د دې برابر کړي نو خپل کور د ښکل غاره ځکه چې پداسره دي دا دا یې کړې ده زګاو وراخه دا غوکا قص جمعہ کې کومشي او کو نو څنډه وره نو هغه مزګوریش دا د جمعہ د ورځې د علاوه څو خلکونو د اوګان غړي ما فکر چې راغله ده تاسو څخه ورسره او ما دا ویشو چې مزګورې د جها د څا پر کې نو مشه هغه ما په دا خلکو څخه د دې ورته عظيم یاخه څخه مننه ایر دا سوک داییی او سپل او را درین کس قادسو ایش کنیزیان دیانا او دا او قزین چیم دا خطالاییی دا ترینیده ایمار دا کنیزی او نوست دا دا دم دا درین او را دم دا دا او دا او باکسا دیانا خوب لیده او چیو ازداخارا چیو بلارا چیو داییی شپړې ورته یوه دې چې د څنډو لري د فاراکټیزمو او کلینټاپون د دې او د شي یو دا چې په او دا چې څنګه یې د خپلې خصوصي ټیملې دئ چې دا هم نن د اڅسمره شېز د وروته هغه ته وایي نو هیڅ څوک دې ورته په ملګری او خېله یې چې تاسو دغه څه په پوهه کې درنهاتې. ماشا په څو سېلا انترنټ سره چیرته وایو. دغه او بس د ده معنید خلق و خلق مجاهدی کلی بی او ده لارکی تسلیسی با الله بی او اللہ خود با خود داوید و قرآن یو وقتاً کهیسی و دا مشاقط تکلیف جمانتی سیلیتی با دا خود روحات و دا مانه او اللہ ارمانی دولوم و دریز و خودا هرکس دروازی و بارکسای اترانی بی او هرکسو هرکسا مخیاتی و دیواتی کان ده لارکی تکلیف و مشاقط و تسلید مالا بطی و محصد رسیگی که صدی تقلیقی موشتر برداشنی که ویده شده دیشی رسیده لیمحصد نیوخو بقبل احناس کهویو بنداری شیو اداره کی وشیگی ده مدرسه ده این مدرسی باید رومنگ ده مدرسه شکا دلت مدرسه ده دورت ده ونطالبان که موحاست دور ماده آخر برکوشی دو را داککل این محلی کنونه دیده ده ده ده ده ده ده ده ده د او دا وایي چې د دې په اړه چې په دې کې په احتیاط سره ووسیږي چې په شتافي دوځنا مختلف محبت دې په سره طالبان طرف او ډیر عقیدت لري داسې یو طالب چې عملونه کوي چې د ښکارونه خلکو عقیدت او محبت یې نشانه لري دا یو او طالب دې لپاره د د طالبان راځي او ټول زما د دې شرایطو په اساس دغه خبرې دي. طالبان متو چې په خپل ځای د دې په سم په ځای په مو ته ادب سره او د په احترام سره جمهور رئیس په نمایندګۍ دې راځینی سلام کوی جمعه تزمو ته طالبان ته موږ یې سپاس وکړو موږ چې ما تاسو ته زموږه سیمې کې کارولې سمه په یو په ټکي کار لري مې په بات کار لري یو شي چې کا سره او طالباته پر ځان اوساتی هغه مره د دې انسان د خپل وقاري نو طالبو طالبان دې نورم شوق پیدا دي نورم رغبت پیدا دي میل عام پیدا دي په خپلتا چې د مدرسي ته و بلدا خبره وزیده چې ټول مدرسي د صفایي څوردا پرانګم پټه د کمرې په کې نو چې دا صفایي خپل سري څار غونډي او کمرې خپل صفای کوي او نور یې له دا له خبره کېږي چې او له urbano کې وو چې دغه دغه له مصور څخه یو ځل د زوم بشټي سره او نو کې فرشتي ورتواځره ورځي او صورت او جارو د غو کې نزدیک و چې موږ راځو. نو دی وخت چې خپل اکو شیشه خپل استرا خپل کیمرا هر څه په هغه طالبان په موږ دا ډایالوګ و چې هغه څنګه کلاپی خپل صورت وکړه. هغه لاندې کاغذ زه، دا یو کاغذ ته و، هغه یو پورې سپیږي چې هغه کاغذ و. هغه بیا و سره پیدا چې ناڅاپه. په دې ورته سره موږ عمل کړی. یا دې دې دې یو بیا ورته خبره یا دې دې چې نه چې معمولي دا تشنابونه دي دا هغه دي او وګور او کاغذ باندې کانه ما چيتا یو دلکان ته وي باندې څنګه هغه موږ دلته پر سکتے نو یې خپل کانه چي چورګه باندې یا ټول هغه زکات ته مورې جوړ راو سګام پاک یې خپل رقم ورته راو بل کومو دم راوډا کوم کیږو ده. ندیوچنا تاسو ته د کمری ما ودیسته چې دا ولې کیږي دا د ټکی دي. نو دې دې نو سره مرګور تاسو دې دا راځتا وې. نو فلم دې سره دا درته دا اوس وې دې پر کومه ځابیا خلاصو دې هم دا دې ستکه. په کارم نه کې شېستم پیدا کیږي پیدا کیږي کار بلکه دا مه حلي ویژه غشت او بشوي ګزار ته موږ ښه بلدار کتابه او دغه خبره ده بلدا خبره ده چې دی نو کتاب پر ثباته او کتابونو به سره ستاده وي د دې وجه نه چې کتابونو ستاده وي کتاب خپل سبب د کول باندې زه کتابه رانبن کې درځم درځه کې رانبن کې چې ستازه رانبن کې د ټولې خبرې څرګندې بیا وعلى ست علم هغې دي شانو ورشکه چې مو طالب راځي څنګه الله نور حافظه ورکړي اچھا لا کوه چلته خپل تطوړنه دوی چې رواه کتابه فنوه هر یو کتاب چې بده کوته آقا یو څه دې دا کوم صالح تاسو ته خاص مننه سره پدې په وحول پورته دې په بول د په ترقی نو و او د دې لپاره وروسته په ورته نو پیش بیا واته ورجسته طالبانا جواب ورته او دش نیولې چې دا کوم عبارت د پښتو د تاسو کتابو یې دا کتاب څه معنی شته کوم کتاب له او هغه چې دا کاشته عبارت او دا دې خبره وي وي څنګه ګروپن تاسو د دې شی نصره وایي چې نصره راوړې وګورې دا عبارت کې څه ونه نصره راو وخلا او چې کوم خبره ذکر اوه عبارت نه مشاله مخکې یو کتابو مطالعه کړل دي او به هغه پر مقدمه کې تدم ته ته مو کو چی وایو زای په چمغ هغه ویسنا خپل حالات کې د دې عزیز او یو څو ماده په کلم ز بیا ودا کتاب کړی دا کلم ما مطالعه کړه ورسته مویزه فوائد سره یو د څو کلم ز کتاب او اول خبره دا چې دا کتاب ټول دا حاشیه د اخوضی په یو ماده کتاب څه ځاتا نو دراتاو کړی چې په خپل کتاب کې ځرګی رتابي ده پدا حشدی فاطمه د نضيفه باور تشینه کتاب دې نه درته وکړ په لور تر راوي دا کتاب دومره احترام او دومره ادب کوو چې نه لو ته موږ په کتابه باندې ځو موږ صلاحيت چې خلک د اغا د متقدمینو علماء سره چې شارح د بخاري د نه حاضر الصلاني په بدره مرتبه کې په طوره مرتبه کې ذکر شوی دی یعنی دا زيده هغه علماء او هم پد قراره دې دې سره برابر دی دغه جنہ ستا کتاب استرامد د شانت د استاد ترامدون استاد ترامون او کتاب او استاد ترامون دې برکت دې جوا په زه استاد یو د ماشو د عالم محترم دې بیا پکه. ثاني چې یو واکرانه کلیټه یو فصلم او یو د نبره راځستو. او خاطره کله چې همبل عالم دی هغه زمما رښتاوتہ کوي بځا وداس کوم ضمانه او داس وګ باغور دی او دا بیا د پیدا د سپیوتې نه به ده شاته نه دغه نه لاندې او څه او داس کوي دا یو عملي کله روح او مستو فاصله ده د شرف د فلسفې د کوم وړي دی او خوف کې کې دی و پېچې تاسو الله څنګه معامللو زم الله ارز کوو معامللو الله راځي عجیب معامللو او چې په هغه عمل باندې لاوګو دا خطر او باندې کېږي چې الله ها خاصره حساب او حساب او ځو علا دا یو عمل چې ما چې تاسو لا ما تاسو زما مې وعالم دي چې عالم احترام کړې دې او دا دې عزت دې کړې دې هغه د ورځې ما تاسو په وروځو دې د ورځې نه ادب تر ولانا عبد الواحد ثالث دي دمو کې پښستا ده خوایي وايي زه یو ځل یوو طالبانو سبق وویلې په وړا دورم او د دې هله شاله سبق دی مې مثراي کوم څيرو دفق د ورته مستلمان یو صفالو وای زته دا کله ما او یو ریل څه څنګه دلاده رما یو بوډا شای او دی وای چې هغه کې وا ډاپان شو نیوا او باغي سیګرتو باغي یپان نماو تا هغه وقت وي چې تاسو دا حالت ته ته تو دي غاړه کې نه دا دابات شوی دی او دا تکرر و پام پرته دا کې چې تاسو دا غوږ بیا د وینې دیږي چې تي اوس دغه حالت راوځي مې رقم راکرو منځ کې نه شي نو دا حالت پیدا د هغه دیږي نه دا استادان او ادب او احترام دې زیات وکړه نو سبح طالبان کتاب پردې را جدا احترام خبره پات شفافه نور یو خبره یي مامو خبره باندې استاد وکړي ځنداز ته څنګه په طارنه دغه ستاسو له دا او دا د علم کلو شي پیدا کې او شر او برکت پیدا د دا د دې مشمره واکيات چې کوم خلکو د خپل <سؤال> استادان سره بي ادب کړی دا یا کینېبان کړی دا یا اشاره کړی دا نو اگر کا استاد خپل <سؤال> باندې پد اوښ کې چې ویلې مني هغه څه پد راغلي په خبره دا نه څه ځان باندې کړی را دي عمره پر افشار په د علم نه ما د استاد بي دا د علم نه ما ووکي دې زیات چا په کار ویدی مولانا کشنایشون دانیو مدیوپن نگرانی مطبخ نگرانی ویدی طالیب را ازید ویدی خلط یوکویو داگی پاگرمانی او دست دو او دست دو ویدی طالیب را ایو ویدیو مطبخه کتلی ویدی طالیب اراغی ویدی ویدیو ملانگر روی راو را دالی بایدی په هغه پیړاو ول چې حضرت په دې و داسمه په دا لنګر په دالو باندې اودد کی دا روټي د کته مون تراکه په پدې باندې تا اودد شو هغه پیاله د پېمختې دا شروع ورته یو نو هغه اکړه او او ساده دې خپس چې دا کوشش کړو چې دالي د کومه کومې دې بیا نو دا کالی په طرف د استادانو مافيرا ته حضرت د ډیل په اوه د غلطکاری په همغه اسکاره مافي راووه دا مونږ د څیو طالب دې پرېږنه شوو او د چنا په عاشو راغته ای د باندې مافيرا ته هم کو چې دې طالب دې زمونږ ورته طالب نه دې بارنه نو هغه چې چنا دا د مدرسې طالب دې دا اشار کو دا نه نه اوبل چې زه ورنوم په پختګي چې د کوم طالبانو د نومر چې می کوسیو ماریک چې د دوملو نومونه او تاسو هغه نوټه چې دا د مدرسې طالبو په پختګي کوم لستې ماریک چې د دوو یوم ستل ا دوه چې نا بیا دغه نوستا ولنه د ماریک طالبو ته رېجستر وکړه چی رجسترو کیو کاتل اتم ته زموږ دی او ګلۍ نو تاسو کی کو پته ولګی درا چې تاسو کاری کښې طالب دی چې تاسو پروګرام دی او سبق منل دی په طالب زما په ربا جواب ورکوم سبق نه نو دا خبره بیا موږ چې ما پته ولګی ښه سنوا نو به له سلام جوړي چې وی په غاړه باندې ولاړ ته د مدرسې طالبان غل او هغه څه په ګوته کوي چې د دا د طالبان ټول وګوري هر طالب راځي دوی وي چې ما د هر طالب په شکل اوسو دي لیدل چې هم ما ته یا لیکن دغه طالب په شکل صورت ما ته ومه ده نو دا داسکه په صورت ماولې زه د دوی د دې ماده خبرو پرځیدا د موږ مدرسې په دې وخت کې ناست په درسي استادانو او د محلي چې ټول ادب احترام کوي ښه سره له تعلق او یا ښه ترنا صفه یې بیان کوي تر څو دا معنی کوي چې رغماټ ورکونکو ته دته بنومره خپل <سؤال> سبق او خپل هغه کوم ارشاد پار کړي هغه له <سؤال> سیداوي سره توافق لري ورته ستاسو د دې آتی وي خبر یې خپل ورسې مطابق زه خپل کوشش مطابق با ان شاء الله اول مره طالبان وځه சபقه سبق نو یې بسم الله الرحمن الرحیم الکلمه تلزم رجال معنا بیا بده ته موږ څاڅره ووچله رافقوله چې په خپل کې تاسو او اوصحاب باندې شاله بو پدې شو ووګدې دې نو وخت دې بنا وخت دې نو خپل وخت دې او کله دا چې دا موخې تقریبا په 30% د تاسو اصوره يا فاطمه موسى بقى طالبان تشوفوا ايه يشراقه يشراقه خصوصا انكم بتذاكروا انتوا جاهزين او كفايه عليهم مش بيتكلموا ماشيه هو ده سلام الله الرحمن الرحيم ال كريم ال دلتانا اواز که بارا قلیده. دا منگه داشت تاریخیش اوائیو یعنی دا کومی خبری چیزی دا کولی یو راستی منزده که نادا یویل دکارده. و یو راستی چیز دواری خبری منگه انسان و انسان کن روزی کن روزی کن روزی کن روزی کن دا باچ پسان ا په دې کې په خپله ستاسو د راتلونکي د پورتنۍ د غویرې د دې په څیر او خوشبخت نه کار وکړي او بیا ما دې غوړ څه دې ما دې غوړ دې او کزنته کارما در آرام په یو آرام هون توله دې چې دا څنګه دې دې سره څه دا اوس چې داګه دغه چې ما دې کتاب په حاضر مطلب زو یو کتاب چې دا ترڅو ما دا کوم کاروبار چې او کولو. دوی ولنه چې کوم خاص嘢 د یو څه باندې پاتې ما شه. او کوم څه خلک لري. او که تاسو د موبایل دغه دا او دا موبایل مبارکداري راخه مخبره نو تاسو د طالبانو سره موبایل یا د موبایل دی د تاسو کلاس دی او دا که دا مو باندې تر تاسو پیدا کړو باندې تر کې وو په دې چې موږ ته دا ټوله غوډه وو بسم الله الرحمن الرحیم د باقی خبر وکړم دا پاک اسلام د کډاپه د ښاغلو تاسو مراد تلما ته عرب دی چې تلما دارک دی داخله په څو توګه دی دی او هغه یو پیدا یو ځای او یک پیدا ها دوی ویني د یا دای چې داسې پر کلمہ دارک دې دارو کې څه دی یا موهرہ یا بچی شي به د صبر دې کوه څه متاوی دی دا مغنی لخص مغنی لخص چې دا او یو مشابېب مونیات سند مشابېب مونیات علاقات نو دا هر حرف ته او به حرف چې ته مېول اچھا بیا مونیل اکثر د بیا حد ته وبل عمل کې بل اب من الغروب في عملها وبلاغها هو لو كان له عمل وقت خديا اغا دي تعملتي بلاغ دي تعمل اغا غروبتي عملت اغا قسم سواء په کومه چمتعامر کې هغه څو قسم دي په دغه ډول دغور راځي نو په ابتدايي ورسلو کې غورو په یاره دي غورو تعمري خپل وضعیتا جرو جرو شنو اوس تاسو څنګه غواړلئ چې دا جړ څوار کړه به؟ باور. بیا دایسمه الله پد راغله تبې کیدای. یادی کی څو دا اسلام اسلام د کپې د کاهر. موږ دا د څه کیدای سم چې ده؟ دا اسلام. او چې دا د پر علامات علامتي کی څه ده چې علامتي دا هغه د سپدي باندې کارکړی ځان باندې شوی دی واه په العالمه په پکتسي ځابطه دي ځابطه ته شو دی الله دې په خبره ده لسی دا مورب ته دا مورب د سې سره دا روسته واڅېځونه چې او نو څه شيږي هغه څه چې د یاوې څو دا هیڅ م پکې स्मده یو ناشफार څه स्मده وښپارڅو مو پراخ منتریک صحیح ځار مکرای ته یې کومه څنګه راځو مونږ سره دا خبرې کیږي اته چې موږ خطر د په ځफार څه کې څومره کوم اړه ولک سلطات ویلې مؤکل مؤتلم شریف ټول مؤکل سلطات را یارا د مؤکل سره په تو زميتره نه د پټ خبر نشه دا اې سوم دا اسمی له ضعمله بغیر یع دعم عمل له عمل درې دا ولې دا او عمل له ذا اسمي علم اسمي علم بس اسمه بيقول اسمي بيقول اسمه اسمه ياك اسمه اسمي مضاف ده الاسم المضاف تعمل ايش كل موقوف في جره ضروري بسم الله الله ذكر و اذا جاء و خرج ده اسمي, اسمي عامل بیا ورته لپنځه الله راغله الله یي شپته په حرف دی کدا کلمه ثانيه او کلمه ثانيه کلمه عارفه مخه د شي شو نه قاري د کدا علا کدا اې شم دی علامه ایشوته کی څه ده بیا دا خبره معرفت اشنه کیده معرفت او معرفت څه څه ده وقت دا کوم څه څه نه معرفه په لارو په لار یا دا وایې دا معرفت څه ده په دا مورث دي چې ده مورث مورث مورث супра سيزون دي په ټولګې دی ميا چې تا یو ګرځي څو دا چې چې ده یي سمو متماتیل دي دا خپل مدارک راغوتنه کله مونږه چې دا خبرې مدا اسم متمدن دی اسم متمکدی نو دا کومه چې جامو کاستره ورته یا ما ځم دا مړ په دا ملوت پد د مخکې د ولادت دا د رحمان هیڅ یو کې شوې ده صفات راکښې شوې ده منه څنګه د پورا دا بسم الله دا مو دا په دا څنګه څنګه دا په خپل دا په څخه چې په څون او په ځان یې څومره د اسلام دی نو الله چې او علامه تشو او په ځان د اسلام نو دې وجناتی او ولې څومره د اسلام دی او په دې میا خپل د څواکې یا دا الله موسو د الرحمان کی قام غتنګ او په ساتد چلکتا الله او ادا الله موثق دا او الرحمانه چې شه ده صفات د علامات نو په ځنده چې په ایشونه او ډوړو باندې اې فلام په ایشونه راځي په ډوړو باندې اې فلام په ترتیب کې څه واقع الله باندې مال اې فلام او الرحمان باندې چې شه ده اې فلام ده نو په دا د دې نخله دا ټول <سؤال> منځ نو دې او د ان عربیا او سټیفات صفات څه شي ده عرب دې دې ثابت ده هر هغه دوي مېسم د دې دې معرب په د کوم هيصه مرکو منصوب او مجرور دې دا مغه هيصه او ماقابل چې کوم شي عامل هغه دې دې الله خو څه مجرور ولې ذک چ موظف لہے واکه چې نور الرحمن بم چشه وي ما جوړونه ده که نه پم چې واکه شوي ا ده موظف لہے فالله که عامل اسمه تک نور الرحمن بم چشه وي دا اسمت کوي چې صفات تاسو ورته دوه قسم ده یو صفات به حالي ده یو صفات به حالي لکد تو اجن رجل عالم راغ سړی داس سړی چې ل سره خپل چشه ده عالم دچته دلا کو پتو شو معنا به حق دا صفات به حالي او چې دلار کی پتیشو معنا باندې په مؤتالب د مضبوط کړی د دې تصېفت بهاله مؤتالبې ویل او دا کوم صفات ده دا صفات بهالګیده زکه د اخ په معنا د مضبوط الله باندې دا الله سي الله سي الله سي چهه رحمان دا صفات چې چه جوړي چې صفات بهاله دي او دا رحمان هم سم ده او د ای سم ده دې د اسم کی شه دا عارف لام ده معرفت لکه نه کیره ده معرفه د څه کومه معرفه او معرفه معرف بالله معنه معرفه کومه دي لېلتي شنه معرفه باتونه ده او معرفه تو بیا ده د خدانه تابعونه ده تابعو کده کنه ده صفات مده مع الرحمن دي صفات اول او الرحیم دي شنه صفات ثاني واکې ده صفات دا الرحیمم دغه خبره ده کده صفات واکې شوه ده دتا لپاره ده الله ده لپاره او صفات واکې یو صفات به حالي او یو به حالي متعلقہ متاชี واقعی کی صفت بہاری صفت بہاری واقعی دا جوڑ کی چې بازار چمه مجرور یا تا الله مظاف له موصف او رحیم صفتي موصف سره صفت نا دا بو مظاف له دا مظاف اخیصي مظاف سره مظاف نه نه دا ذر ته مجرور د تا ظرف چې در مو او بیا زړه یو ظرف لغو دی یو بل ظرف لغو کې چې متاله دغه په کلام کې او مستقر دی چې چې متاله دغه په کلام کې نو دا صرف په لغو کې دا څر مستقر دی نو دا ظرف ظرف مستقر دی دا به موږ څنګه پیژنو چې دا د پیلاغو ده او دا ظرف مستقر دی دا به موږ څنګه پیژنو دا لري دparagraph په علامات دي دا به وې کله موږ د پټاو لږیږي چې راځي د پلاو ده کدازر په مستقرب نه نو دلته د اذر کوم متقدم او خالص تر ابتدی او یا شعور پرځي به ابتدی او نه تر د متخلص دغه جمله پیریه خبرې دا